Càpsules musicals amb Rafel Corbí, el món del jazz a escena amb Lisa Hilton. Lisa Christine Hilton és una pianista de jazz americana, nascuda a San Luis Obispo, a Califòrnia, eh, i interpret de jazz, de post-bob jazz i de música clàssica. Les seves composicions de post bop eh, són considerades eh, com eh, altament impressionistes i expressives. Lisa Hilton és considerada una composora molt prolífica. A prop de 300 composicions té fetes en el món del jazz fins al començament de 2019. Durant més d'una dècada ha produït un àlbum cada any de composicions instrumentals en el qual barreja el jazz tradicional americà amb el blues i el, la música minimalista, la música clàssica i també la música d'avantguarda. Des de principis de la dècada dels 2000 han registrat al costat d'Antonio Sánchez, de Larni Grenadier, de Christine MarBright o de St. Jones, entre d'altres. La música de Lisa Hilton ens acompanya avui des del seu àlbum de 2017, Scapism. un dels millors àlbums de la seva trajectòria que va donar-se a conèixer l'any 1997 a través de l'àlbum Seduction, publicat per Robby Slippers. Un segill discogràfic que l'ha acompanyat en, des d'aleshores en tots els àlbums que ha editat, recordant peces com el Cocktails at Age, de l'any 2000, My Favorite Things del 2005, Nuance al 2010, Horizons el 2015, o Day and Night el 2016, o Oasis, el seu àlbum per al 2018. Això, entre molts altres publicants, com hem dit, pràcticament més d'un àlbum cada any. La música d'Elisa Hilton és increïble dins els seus àlbums de bon jazz i de bon ritme i sobretot amb aquestes interpretacions que fa al el piano. Ella va començar als sis anys a estudiar-ne, ensenyant se ella mateixa, però després, a través de les impressions del seu oncle, el pianista holandès Willem Blomenjaul. Tot això, a través dels anys, va deixar el piano perquè no estava d'acord amb la manera en com s'estudiava, quan estava intentant treure el graduat amb el col·legi musical al qual assistia. La música de gent com Jerry Roll Morton, Robert Johnson, Mody Waters la va impactar, però també de Sonny Terry, de Broadway McGee, qui va veure en concert. El 1997 va tornar a entrar en el món de la música per un veí, el pianista David Foster. Des d'aleshores ja, el seu món... Només ha sigut el de la música. Lisa Hilton avui, aquesta pianista aclamada per la crítica i comparada favorablement en diversos pianistes de renom internacional com Dave Jabrakhman, Horace Silver, Bill Evans o Oscar Peterson. L'escoltem amb aquest "Chuhot" del seu àlbum anomenat Scapins del 2017.